Розділ 12. Я стаю свідком руйнування Вейбриджа та Шеппертона. Коли зовсім розвидніло, ми отступили від вікна і тихенько зійшли вниз. Артилерист згодився зі мною, що тут залишатися небезпечно. Він мав намір іти в напрямі Лондона і там приєднатися до своєї частини. 12-ї кінної батареї. А я вирішив повернутися до Лезергада. Я був такий приголомшений могутністю марсіян, що вирішив перевести дружину до Ньюговена, а звідти якнайшвидше виїхати за кордон. Мені було ясно, що околиці Лондона неминуче стануть ареною спустошливої війни раніше, ніж пощастить знищити отих страховиськ. Між нами й лезаргедом лежав третій циліндр, який оберігали велетні. Коли б я був сам, то, певне, майнув би навпростець, та артилерист стримав мене. «Невелика втіха буде вашій дружині», – сказав він, – «коли ви зробите її вдовою. Кінець кінцем я погодився йти разом із ним під захистом лісу на північ до стріт Кобгема». Там ми мали розлучитися, і я збільшив від пташки принишкли. Ми з артилеристом, швидко йдучи вперед, розмовляли лише пошепки і щохвилини оглядалися. Кілька разів ми зупинялися і прислухалися. Невдовзі ми підійшли до дороги і почули стукіт копит, а потім побачили трьох вершників, що повільно їхали до Вокінга. Ми гукнули до них, вони зупинилися, і ми підійшли ближче. Це був лейтенант і двоє рядових із 8-го гусарського полку. Вони везли якийсь прилад, подібний до Теодоліта. Артилерист пояснив мені, що то геліограф. — Ви перші, кого ми за весь ранок зустріли на цій дорозі, — сказав лейтенант. — Що тут діється? Він був занепокоєний. Солдати, що стояли позаду нього, з цікавістю поглянули на нас. Мій супутник скочив із насипу на дорогу і віддав честь. — Нашу гармату розірвало минулої ночі, сер. Я ховаюся, наздоганяю свою батарею. Проїхавши півмилі цією дорогою, «Ви, я гадаю, побачите марсіян?» «Які вони в диявола, ті марсіяни?» – запитав лейтенант. «Велить них на вокінг». Тут же на поготові стояли артилеристи. Трохи далі лежали ящики із снарядами. Солдати виструнчилися так, наче перед бойовим оглядом. «Оце до діла», – сказав я. «Хоч тепер вони тим павукам дадуть чосу». Мій супутник, вагаючись, Потоптався під ворітьми. Піду я далі. вирішив він. Ближче до Вейбриджа, по той бік мосту, багато солдатів у білих неформаних куртках насипали довгий вал, за яким було встановлено ще гармати. Це однаково, що луки стріли проти блискавиці, сказав артилерист. Не бачили вони вогненного променя. Офіцери, що не працювали на валу, Дивилися поверх дерев на південний захід. Солдати щохвилини зупинялися і також поглядали в той бік. У Байфліті був справжній переполох. Люди пакували речі. Зодва десятки гусарів, хто верхи, а хто пішки, підганяли жителів. На вулиці серед усілякого транспорту вантажили кілька чорних санітарних карет із хрестами в білих кружках і якийсь старий омнібус. Тут були десятки цивільних, і багато поміж ними таких що, шануючи неділю, повбиралися в святкову одежу. Солдатам нелегко було втокмачити населенню, яка серйозна небезпека йому загрожує. Ми бачили тут якогось засушеного дідка із великою скринею. Він сердито сперечався з капралом, що не дозволяв йому брати з собою десятків-два або й більше горщиків з орхідеями. Я підійшов до них і смикнув старого за лікуть. — Ви знаєте, що там діється? — запитав я, показуючи на верхів'я дерев, за якими були марсіяни. «Га — Га, — запитав старий, обернувшись. — Я їм пояснюю, що ці горщики — велика цінність. «Смерть — Смерть, — вигукнув я. — Смерть йде. — Смерть. — Розумієте? Я залишив його роздумувати над цими словами, а сам кинувся за артилеристом. На повороті я оглянувся. Капрал дав старому спокій, і він стояв один біля своєї скрині та горщиків з орхідеями, розгублено позираючи на дерева, за якими ховалася небезпека. У Вейбриджі ніхто не міг нам сказати, де міститься штаб. Тут панувало таке безладдя, якого я ще не бачив. Підводи, карети, де не ступиш, найдивовижніша мішанина всіляких возів і коней. Статечні жителі містечка, чоловіки в спортивних костюмах, чепурно повдягані жінки, всі похабцем пакували свої речі, навіть ті, що завжди били байдики, і вони заповзятливо допомагали іншим, де зливаються Вей і Темза. Тут ми допомогли двом бабусям навантажити маленький візок. Гирло річки Вей має три рукави. Через неї ходив паром, і можна було найняти човен. На тому боці річки був заїзд, перед ним галявина, а далі за деревами височила дзвіниця Шепертинської церкви. Тепер на її місці стерчить шпиль. Біля перевозу ми застали збуджену й галасливу юрбу втікачів. Паніки ще не було, але людей зібралося набагато більше, аніж могли перевезти човни. Люди йшли, задихаючись під тягарем великих клунків. Якесь подружжя, використавши двері з клуні, замість носилок, несло на них своє добро. Один добродій сказав нам, що має намір виїхати поїздом із Шепертинської станції. Всі голосно розмовляли, якийсь веселун навіть жартував. Багатьом здавалося, що марсіяни – це просто собі велетенські істоти, здатні налетіти на місто і пограбувати його, але що їх кінець кінцем буде таки знищено. Щохвилини люди збентежено поглядали на річку, на луки в напрямі черці, але там усе було спокійно. За темзою, коли не зважати на те місце, де приставали човни, також було тихо, помітний контраст із сереєм. Люди висідали з човнів і підіймалися дорогою вгору. Великий пором щойно відчалив. Кілька солдатів стояли на галявині перед заїздом, дивилися на втікачів і глузували з них, навіть і не пробуючи допомогти їм. Заїзд, який годилося в неділю, був зачинений. Що це вигукнув один із веслярів, почувши раптом вибух? «Та замовч, ти навіжений!» Хтось поряд зі мною гримнув на собаку, який почав вийти. Знову розлігся приглушений вибух, тепер уже з боку черсі. То стріляла гармата. Бій почався. На тому боці річки, невидимі через дерева, майже одна за одною заревли гармати. Якась жінка скрикнула, усі раптом наче покам'яніли, обернувшись у бік близької, але незримої битви. На широкому лузі не було нікого, тільки мирно паслася череда, і під гарячим промінням стояли непорушні стріблясті верби. «Солдати їх зупинять», – якось непереконливо промовила одна жінка. Над верхів'ями дерев звівся якийсь димок. Потім ми побачили й десь далеко вверх річці клуб диму, що метнувся до гори і завис у повітрі. У цю ж мить під ногами задрижала земля. Важкий вибух струсунув повітря. У вікнах сусідніх будинків розлетілися шибки. І ми всі зацепеніли з подиву. «Он вони!» – вигукнув чоловік у синій в'язанці. «Гентам! Бачите? О, де гентам!» Раптом один за одним з'явилися в металевих панцирах марсіяни. Перший, другий, третій, четвертий. Вони звелися шеренгою далеко за лугом над молодим лісом біля черці і швидко прямували до річки. Спочатку їхні постаті під ковпаками здавалися маленькими. Сунули вони ніби на коліщатах, але й з швидкістю птахів. Тоді, рухаючись навскіз до нас, з'явився і п'ятий марсіянин. Їхні панцерні тіла виблискували під сонцем. Чим ближче вони підходили, тим ставали більші й більші. Крайній ліворуч, який був найдалі від нас, Розмахував високо в повітрі великим ящиком, і жахливий тепловий промінь, що я вже бачив його вночі під суботу, майнув над Черці й почав косити будинки. Угледівши ці дивні прутконогі й жахливі створіння, Юрба над річкою здавалося завмерла від жаху. Ні вигуків, ні гомону, могильна тиша. Потім захрипливий шепіт і тупіт ніг Чалапання по воді. Якийсь чоловік занадто переляканий, щоб скинути з плече ношу, повертаючись, ударив мене ріжком своєї валізи, аж я заточився. Якась жінка штовхнула мене рукою і кинулася бігти. Я обернувся і також побіг разом з юрбою, хоча страх не затьмарив мені розуму. Єдине, жахливий тепловий промінь був у мене на думці. Сховатись у воду – це порятунок. «Стрибайте у річку!» – закричав я, хоч ніхто мене й не слухав, і побіг просто назустріч марсіянинові, що наближався до нас. Збігши схилом до річки, я кинувся в воду. Те саме робили й інші. Човен, переповнений людьми, що тільки но чалив, пристав назад до берега. Каміння під ногами вкривав слизький бруд, а річка була така мілка, що я пробіг кроків із двадцять, доки вода сягнула пояса. Коли марсіянин уже височив над головою у мене ярдів за двісті, я пірнув під воду. Люди стрибали з човна в річку, і плескіт води лящав мені у вухах. Інші квапливо вилазили з човнів на берег. Але марсіянин звертав на людей уваги не більше, аніж людина на мурашок, ступивши ногою в мурашник. Коли задихаючись я висунув із води голову, ковпак марсіянина був обернений у бік батарей, що невпинно обстрілювали річку. Велетень крутнув якоюсь коробкою, певне генератором теплового проміння. Через хвилину він підійшов до берега і ступив на середину річ, що істерично закричав я. Мій крик підхопили люди, що стояли навкругу воді. Від захоплення я мало не вискочив на берег. Колос із відтятою головою заточився, немов п'яний, але не впав. Якимось чудом він зберіг рівновагу і, не випускаючи камери з тепловим струменем, швидко, але не похитуючись, попрямував шепертоном. Його живий мозок, марсіянин у сталевій вежі, був розірваний на шматки, і велетенська химера йшла тепер вперед наосліп, спустошуючи все на своєму шляху. Три нога прямувала по прямій, нездатна вже керувати своїми рухами. Наскочивши на дзвіницю шепертинської церкви, що розвалилася, наче від удару тарана, машина хитнулася і з страшенним гуркотом упала в річку. Розлігся неймовірний вибух, і смерч води, пари, намулу й металевих уламків метнувся в небо. Як тільки камера теплового променя занурилася у річку, вода відразу перетворилася на пару. Ще мить і величезна болотяна хвиля бурхливо киплячи, ринула проти течії. Я бачив, як люди борсалися, намагаючись вибратися на берег, і чув пронизливі крики й зойки, що їх покривав клекіт води, на від падіння марсіянина. На хвилину я зовсім забув про небезпеку і не відчував, яка гаряча була вода. Відштовхнувши якогось чоловіка в чорному, я брьохався у воді, доки дійшов до повороту річки. З півдесятка спорожнілих човнів безпорадно гойдалися на хвилях, а нижче, за течією, поперек річки, лежав майже весь занурений у воду підбитий марсіянин. Над марсіянином здіймалися густі хмари пари. Крізь їх завихрені пасма я міг в ряди годи розгледіти невиразні велетенські кінцівки тієї потвори, що й досі вовтузилася у воді, збиваючи в повітря фонтани бруду й піни. Металеві суглоби махали над водою, билися ніби живі руки, і коли б не безладність тих рухів, можливо б було подумати, що це серед хвиль якась поранена жива істота змагається за життя. Із машини з голосним сичанням бив догори величезний струмінь рудуватої рідини. Від цього видовища відірвав мою увагу якийсь біснуватий рев, подібний до заводської сирени. Один чоловік, стоячи по коліна в воді біля поромної линви, ледь чутно щось гукав до мене, показуючи рукою. Я оглянувся і побачив двох марсіян, які швидко прямували від черці просто на нас. Гармати з Шепертона відкрили по них огонь, але на цей раз без успіху. Я відразу ж пірнув у воду і, задихаючись, усервався вперед, скільки було духу. Вода наді мною вирувала і швидко нагрівалася. На мить виструмившись із води, щоб передихнути і відкинути з очей волосся, я побачив, як білою хмарою здіймається пара, ховаючи постаті марсіян. Гуркіт стояв просто оглушливий. Тоді я помітив велетенські сірі постаті, що крізь імлу видавалися ще більшими. Вони пройшли повз мене, і двоє з них зупинилися над пінистими уламками свого товариша, що безсило борсався у воді. Третій і четвертий також зупинилися над річкою. Один ярдів за двісті від мене, а другий трохи далі, з боку Лейлгема. Генератори теплового струму похитувалися вгорі, і ніщевне проміння зі свистом било на всі боки. У повітрі стояв хаос оглушливих звуків. Пронизливий гул марсіян, гуркіт будинків, що валилися вогні, тріск охоплених полум'ям дерев, хряск хлівів, парканів, Гудінній свист огненної стихії. Чистий чорний дим підіймався догори і мішався з парою, що валувала над рікою. Тепловий промінь ковзав туди-сюди по Вейбриджу, і кожен його дотик викликав білі спалахи, після яких починався вогненно-димовий танець. Ближчі, ще неушкоджені будинки, примарні, бліді й похмурі, стояли повиті парою, чекаючи на свою долю, а за ними шаленів вогонь. Мабуть, із хвилину стояв я по груди в воді, гарячий, майже як окріп. Я розгубився і втратив всяку надію на порятунок. Крізь стовпи пари я бачив, як люди, що були також у річці, вибиралися на берег, чіпляючись за очерет, наче жабенята, що тікають поміж травою, коли підходить людина. Інші панічно ми тушилися на березі. Спалахи теплового променя раптом ковзнули в мій бік. Від його дотику будинки розсипалися й падали, пройняті вогнем, гули охоплені полум'ям дерева. Метнувшися по стежці, що йшла від берега, промінь злизав людей, а потім наблизився до самої води, ярдів за п'ятдесят від мене. Він перекинувся на другий берег, у бік Шепертона, і де він проходив, Вода збурювалася хвилями пари. Я повернув до берега. Ще мить, і мене накрила величезна хвиля, гаряча немов кріп. Я закричав не своїм голосом, і ошпарений, напівсліпий, страждаючи від нестерпного болю, кинувся до берега. Якби я послизнувся, то неминуче загинув би. Я без впав на широкі, укриті рійні обмілені, на очах у марсіян, там, де Вей зливається з темзою, я вже нічого не сподівався, крім смерті. Немовкрізь туман, пригадую, як нога марсіянина ступила ярдів за двадцять від моєї голови, глибоко вгрузнувши, і піднялася, розтрушуючи рінь далеко навкруги. Потім довгий час гнітючого чекання. А там я побачив, як четверо марсіян – несуть свого пошматованого товариша. Їхні кроки, спершу ясно чутні, поволі завмирали десь у димах по той бік річки серед широких лук. І тільки тоді я став дуже повільно усвідомлювати, що якимось дивом уник смерті.